19. Az éppen őrködő partizán nem sokkal délelőtt ébresztett bennünket. Kivágta az ajtót, és igyekezett halkra fogni a hangját, pedig pánikban volt. Jönnek, mondta. Mielőtt a második mondatát kinyöghette volna, már talpon voltunk, kapkodtuk össze a felszerelést, azonnal rádöbbenve a valós veszélyre. Bakancsban, csizmában aludtunk, Úgyhogy már is útra készen álltunk. Egy egész századnak néztem. fogjokkal. Korszakov a vállára vetette a puskáját. Gyalogság? Páncélosokat nem láttam. Harminc másodperc múlva kiözönlöttünk a megvetemedett ajtón a vakító napfénybe. Az ablaktalan kunyhó sötét volt, mint a kripta, a déli fényben alig bírtam nyitva tartani a szememet. Követtük Korszakovot, a kimondatlan parancs az volt, futás. Esélyünk sem volt. Mielőtt még az utolsó ember kilépett volna az ajtón, már hallottam a német kiabálást. Olyan lettem, mint az állat, egy árva gondolat nem volt a fejemben, csakis a félelem hajtott. A levegő felemelkedett, a hó megkásásodott, és belekapaszkodott a bakancsomba, húzott lefelé. Egyszer kilenc éves koromban egy híres francia kommunistákból álló küldöttség látogatott el Pityerbe, és a párt kicsinosította az utcákat. Szájuk szögletében cigarettával munkások öntötték le friss kátránnyal a Voinov utcát, hosszú nyelű vakuló kanalakkal simogatták el, s a végén az utca úgy nézett ki, mint a olvad csokoládé borítaná. Egész délelőtt a műveletet figyeltük az Antakolszki a Kirov kapujából. Már nem emlékszem, mi váltotta ki kollektív döntésünket. Szó nélkül, még csak egymásra sem nézve, lehúztuk a cipőnket, behajítottuk az udvarra, és átrohantunk az utcán. A bőr is leéghetett volna a talpunkról, de nem törődtünk vele. Benne hagytuk a lábnyomunkat a puha úttestben, aztán pucoltunk. A munkások meg csak szentségeltek, a kanalaikat rázták, de nem szaladtak utánunk, mert tudták, hogy úgysem érnének utól. Anyámnak egy órába telt aznap este, hogy dúlva-fulva, szappannal meg habkővel tisztára sikálja a talpamat. Apám az ablaknál állt, hátratett kézzel, és mosolyogva nézett le a Vojnov utcára. Az utcalámpák fényében az úttest sima volt és tökéletes, kivéve három pár kis lábnyomsorozatot, amelyek úgy jelölték meg a felületét, akár a sirályok nyomvonalai a nedves homokot. Száradó kátrányon átszaladni egyáltalán nem olyan, mint olvadó hóban rohanni. Nem is tudom, mit keres egymás mellett ez a két emlék, de együvé kerültek. Lövések dördültek a fenyők között. Egy golyó olyan hangosan, olyan közel fütyült el, hogy önkéntelenül a fejemhez kaptam a kezem, nem vérese. Előttem felbukfencezett valaki, és abból, ahogyan elesett, tudtam, nem kell fel többé. Gyorsabban nem bírtam futni, jobban már nem félhettem. Az, hogy láttam összerogyni a férfit, semmit sem változtatott meg bennem. Abban a pillanatban már nem Lev Abramovics benyob voltam, nem volt többé élőanyám viazmában, halott apám valami névtelen sírban. Nem fekete kalapos tóra tudósok leszármazottja voltam apai ágon, moszkvai kispolgároké anyain. Ha egy német abban a pillanatban galléron ragad, megráz és tökéletes oroszsággal a nevemet kérdi, nem tudtam volna válaszolni neki, egyetlen kegyelemért könyörgő mondatot sem tudtam volna megfogalmazni. Láttam, hogy Korszakov megfordul, hogy visszalőjön üldözőinkre. Mielőtt még meghúzhatta volna a ravaszt, egy golyó leszelte az állkapcsát. Pislogott, a szeme még élt, de az arca fele eltűnt. Tovább rohantam mellette, fel egy meredek szurdokon, le a túlsó oldalán, ahol patak csordogált egy keskeny vízmosásban, az olvadás víz köveket, letörtágakat kerülgetett. Valami homályos ösztönnek engedve irányt váltottam, és a patakot követtem, csúszós köveken ugrálva lefelé, gyorsabban haladva most, hogy nem a hóban kellett gázolnom. Testem az elkerülhetetlen golyót várta, a lapockáim közé vágódó sínszeget, azt, hogy elterülök a hideg vízben arccal lefelé. Mindennek ellenére furcsán fürge voltam, lábam az agyamat kikapcsolva lépett, bakancsom egyenletesen csattogott a jeges vízben, egyszer sem botlottam el. Nem tudom, meddig futottam, mekkora távolságot tettem meg, de végül muszáj volt megállnom. Egy üsöreg vörös fenyő törzse mögé kuporogtam, ágait lenyomta az olvadó hó, és zihálva ücsörögtem az árnyékban. A lábam még akkor sem hagyta abba a remegést, amikor kesztyüskizzel leszorítottam a combomat. Amikor már nem szúrt a tüdőm, kikukucskáltam a fa mögül arra, amerről jöttem. Három férfi ló felém egyenletes tempóban, két kézzel markóva a melkasa előtt a puskát. Egyiken sem láttam német uniformist. A legközelebbi a sialakulatok sí fehér álcaruháját viselte. Rájöttem, hogy ő az a partizán, aki leszopogatta a halott ujjáról a karikagyűrűt. Markovnak szólították a többiek. Abban a pillanatban beleszerettem a tompa vörös képébe, a mélyen ülő szemébe, amely olyan gyilkosan villogott tegnap este. Mögötte kolja közeledett, és én hangosan felnevettem, amint megpillantottam. Péntek este ismertem meg, hétfőig még csak nem is kedveltem, de most, kett délután sírni tudtam volna a boldogságtól, amikor megláttam. A prém sapkáját elvesztette, szőke haja a szemébe lógott, míg hátra nem simította. Vigyorogva odavetett valamit a mellette szaladó férfinak, és én tisztában voltam vele, hogy nagyon viccesnek képzeli, amit mond. A mellette szaladó férfi vika volt. Koljával ellentétben neki még megvolt a prémsapkája, egészen a szeméig lehúzta, és én abból a távolságból is tudtam venni, hogy kék farkas szeme ide-oda jár a nyúlször szegély alatt. Egyáltalán nem mulattatta, amit Kolja mondott neki. Oda sem figyelt rá. Pár lépésenként hátrafordult, hogy lássa, nem követike. Nem futhattam nagyon sokáig, húsz percig, tízig, de a prémvadász kunyhó belseje már is csak lopott emléknek rém lett. Az igazi rémület, az őszinte hit, hogy az életed mindjárt erőszakos véget ér, mindent kitöröl az agyadból, kivéve önmagát. Így hát, amikor megláttam kóját, Vikát és Markovot, Hiába, hogy az arcuk a három legszebb arcnak tűnt egész Oroszországban, képtelen voltam odaszólni, vagy akár csak integetni nekik. Az árnyék a vörös fenyő lelógó ágai alatt a menedéken volt. Amióta odaértem, semmi rossz nem történt velem. A németek nem találtak rám. Senki más állkapcsát nem láttam előve úgy, hogy semmi sem maradt az arcából, csak a döbbent szeme a mészárszéki húscafatok fölött. Egyszerűen képtelen volt a koljának, pedig négy nap leforgása alatt ő lett a legjobb barátom. Lehet, hogy megmozzantam, vagy megborzongtam, minden esetre valami zajt üthettem, mert vika felén perdült, puskája agya a vállához szorítva, a csöve egyenesen a fejemnek szegeződött. Még akkor sem tudtam elég gyorsan megszólalni, hogy mentsem az életem. Elkiálthattam volna a nevét. Egyetlen orosz mondat megfelelt volna, de valamiképpen pedig árnyékban ültem, és a hólepte gajak elrejtettek, Vika felismerte az arcomat, és ellazította ujját a ravaszon. – A kis barátod? – mondta Koljának. – Lehet, hogy megsebesült. Kolja odaruhant, félretolta a fenyőágakat, megmarkolta a nagy kabátom gallériát, és balra, majd jobbra rántott, keresve rajtam a golyójukakat. – Megsebesültél? – megráztam a fejem. – Akkor gyerünk! – lábra állított. – Nincsenek messze. – Késő! – mondta Vika. Oda jött Markovval az árnyékba, és puskája csövével az emelkedő felé bökött. Fehér, anorákos németek jelentek meg a dom tetején, alig kétszáz méterre és előre szegezett fegyverrel óvatosan megindultak lefelé, lesvetésre alkalmas helyek után kutatva. Előbb csak néhány katona óvakodott előre a hóban, de aztán egyre többen bukkantak fel a domtetőn, végül az egész domboldal tele lett emberekkel, akik mind meg akartak bennünket ölni. Markov távcsövet vett elő kezes lábas a zsebéből, és figyelte a felderítők előre nyomulását. Az első Gebirgs jáger hadosztály. Suttogta, vika felé nyújtva a távcsövet. Látod rajtuk a gyopár jelvényt? Vika bólintott, elhesegetve a távcsőet. Az egyenruhás katonák sorfalai között nagy csapat lecsügget fejű fogói közeledett. Mocskos, uniformisú vörös katonák baktattak kába civilek közé vegyülve, akik azt kaptak magukra, amit éppen tudtak, amikor a németek lerohanták a falvaikat. Néhány szerencsétlen ingújban volt, kabát, kesztyű, sapka nélkül. Caplattak a hóban, fel sem nézve, egy szót sem szólva, egyenesen mi felénk. Egész századnak nézem, mondta Markov, zsebre vágva a távcsövet, és megmarkóva a puskáját. Ennek is pont most kell történnie, amikor megtömtem a zsebemet arannyal. Vika Markov karjára tette a kezét. Ennyire sürgős, hogy Márti ráválj. Markov rápillantott, puskája acélnézőkéje már a legközelebbi nácira volt irányozva. Gyalogosokat leszedni, mondta Vika, az semmi. Mi Ensadszosokat keresünk. Markov mogorva képpel ellökte a kezét, mintha valami őrült koldusasszony toppant volna elé egy utca sarkon. Nincs választásunk, én csak hegyi vadászokat látok. Az Ensadszgruppe az az első gebírs van különítve. Te is tudod, Ábendrott itt van a közelben. Kolja is én egymásra néztünk. Tegnap este hallottuk először az Abendrot nevet, a három szótag már is maga volt a rettenet. Nem tudtam kiverni a fejemből Zója képét, amint a padlóm fetreng a levágott lába mellett. A férfit nem tudtam magam elé képzelni, a lányok nem írták le, de a kezét, azt láttam, csurom vér, de a körmei ápoltak, szépen reszeltek, ahogy a fűrészt nyugtatja az udvarház padlóján. Vége, mondta Markov, nincs hová futnunk. Nem azt mondom, hogy fussunk, több mint száz fogjuk van, elvegyülünk köztük. Megzápult az agyat, te hülye picsa. Azt hiszed, ha kisétálunk eléjük magasra tartott puskával, a frizek hagyják majd, hogy megadjuk magunkat? Nem adjuk meg magunkat. Vika a kesztyűs kezével megmarkolt egy lelógó ágat. Felhúzódszkodott és beillesztette a puskáját, az ág meg a törzs közé. Visszaereszkedett a földre, leverte a havat a kesztyűjéről, és intett Markovnak, hogy ő is rejtse el a puskáját. Elvegyülünk a foglyok között, és kivárjuk a kedvező pillanatot. Azokat a birkákat már átkutatták fegyverek után. Te dugdosol valahol egy pisztolyt, nem igaz? Gyerünk, siess, szabadulj meg a puskától. Lehet, hogy újra átkutatják őket. Nem fogják. A legközelebbi németek már alig voltak száz méterre, csukjájukat szorosan rázsinórozták a sapkájukra. Markov mereven nézte őket. Ezek a arcok könnyű célpontok lennének egy képzett lövésznek. A fogjuk felét legyilkolják, mire beesteledik. Mi a másik felében leszünk. Gólya mosolyogva bólintott, tetszett neki az ötlet. Pont az a fajta röhelyes cselszövevény volt, amilyeneket ő szokott kitalálni, nem lepett meg, hogy helyesli. Érdemes megpróbálni. Suttogta. Ha közéjük keveredünk, még van esélyünk. Ha meg észrevesznek bennünket, akkor majd lövöldözünk egyet. Jó terv. Szar terv, mondta Markov. Hogy a fenébe keveredjünk közéjük? – Van még pár kézigránátod, nem? – kérdezte Vika. Markov rámerett. Úgy nézett ki, mint akit jó sokszor pofán vágtak már. Az óra lapos, mint a bokszolóké, alsó fogsorának a fele hiányzott. Végül a fejét rázva rászíjazta a puskáját egy csonkra és kilesett a közeledő oszlop felé. – Hülye picsa vagy, hallod? – Vesd le az álcát – felelte Vika. Így olyan vagy, mint aki si alakulathoz tartozik. Észre fognak venni. Markov gyorsan kigombolta a kezes lábasát, leült a hóba, és a csizmáján keresztül lehúzta. Alatta vattázott vadász mellény volt rajta, több réteg gyapjú pulóver, meg egy festékfoltos munkás nadrág. Egy vászontáskából nyeles kézgránátot vett elő, kicsomagolt egy cigaretta méretű gyutacsot, és beledugta a nyelén lévő lyukba. Nagyon pontosan kell időzítenünk, mondta. Összekuporottunk a vörös fenyő széles törzse mögött, még a lélegzetünket is visszafojtottuk, amint az első német katonák alig húsz méterre elhaladtak mellettünk. Az én véleményemet senki sem kérdezte, ami érthető is, hiszen kise nyitottam a számot, semmilyen javaslattal nem hozakodtam elő. Azóta nem szóltam egy szót sem, hogy a kunyhó ajtaján kiszaladtam, és most már késő lett volna, holott nekem egyik lehetőség sem tetszett. A végső nagy tűzharc egy Markoff-féle edzett partizánnak megfelelhet, de én még nem voltam felkészülve az öngyilkos vállalkozásra. A hadifogoly szerepét eljátszani viszont egészen bizarr melléfogásnak ígérkezett. Hány napig élnek a hadifoglyok? Ha engem kérdeznek, én megint a futásra voksolok, bár fogalmam sincs, meddig bírtam volna, vagy pedig arra, hogy másszunk fel a fára, és ott várjuk ki, míg a németek elvonulnak alattunk. Ez utóbbi egyre jobb ötletnek tűnt, ahogy a gebir század eleje szépen továbbment, anélkül, hogy felfedeztek volna bennünket. Amikor az orosz foglyok első sorai is elbaktattak a fánk mellett, vika a bicentett Markovnak. A partizán mély lélegzetet vett, Kilépett a fenyő árnyékának szélére, és elhajította a kézigránátot, amilyen messzire csak tudta. Onnan, ahol én voltam, nem tudtam megállapítani, észrevette bármelyik német a fejük fölött röpülő gránátot. Figyelmeztető kiáltásokat nem hallottam. A kézigránát tompa puffanással landolt a hóban, vagy harminc méternyire tőlünk. Néhány másodpercig azt hittem besül, aztán akkor erővel robbant fel, hogy még a fenyőnk is lerázta a havat. Hegyi vadászok és foglyok rémülten kuporodtak össze, bal felé pislogva, ahol nagy hógejzír szökött a levegőbe. Miközben kiosontunk az árnyékból, és észrevétlenül a rondyos oroszok felé indultunk, mi a német tisztek parancsokat osztogattak, és a távoli erdőt kémlelték távcsőükkel, ellenséges orvlövészek után kutatva a fák közt. Egyre közelebb értünk fogjulejtett honfitársainkhoz, már csak 15 méter, 14, 13 lassan lépkedtünk, ellenállva a késztetésnek, hogy az utolsó métereket rohanva tegyük meg. A németek úgy képzelték, mozgást látnak a távoli bokrok között, kiabálás hallatszott, parancsok harsantak, újjak mutogattak, Katonák vetődtek hasra, célzásra emelt fegyverrel. Mire rájöttek, hogy nincs ellenség bal felé, mi beszivárogtunk jobbról. Néhány hadifogó észrevette, hogy közéjük vegyülünk. Nem köszöntöttek, nem üdvözöltek bennünket. Egyáltalán nem lepte meg őket, hogy négy új ember csatlakozik hozzájuk. A fogjuk, katonák és civilek egyaránt annyira el voltak csüggedve, alig hanem természetesnek vették, hogy oroszok bújnak elő az erdőből, és titkon megadják magukat az ellenségnek. A rabok mind férfiak voltak, hiányos fogazatú fiatal gyerekek, akiknek odafagyott takony szálak lógtak a felső ajkukról, meg görnyed hátú vénemberek, fehér borostával az állukon. Vika még jobban a szemébe húzta a sapkáját, formátlan kezes lábasában, kamasz fiúnak látszott, senki se nézett rá kétszer. Legalább két vörös katonának nem volt csizmája, csak szakadozott zokni melegítette a lábukat. A németek a ezzel bélelt kincstári szovjet bőrcsizmát igen nagyra tartották, mert melegebb és tartósabb volt az ő lábbeliüknél. A katonák zokniát nyilván teljesen eláztatta az olvat hó. Amikor megint hidegre fordul, és a zoknik megfagynak, ezek az emberek jégtömbökön fognak járni. Vajon meddig bírják majd, hány kilométeren át, miközben a dermedség, a lábújjaikból a bokájukig, majd a térdükig kúszik? A szemük már is olyan tompa és élettelen volt, mint azoké az igás lovaki, amelyek a szánkókat húzták Pityer utcáin, míg ki nem fogyott az élelem, és a lovakat lenem mészárolták a húsukért. A németek a maguk nyelvén karatyoltak. Egyiket sem sebesítették meg komolyabban a repeszek, bár egy fiatal katonának vékony vörös vágás volt az arcán. Leúzta a kesztyűjét, és a hüvelykujjával tapogatta a vérzést, boldogan mutatva a többieknek első frontsebét. – Azt hiszik, akna volt? – súgta kólya. Bancsitva hallgatta a tisztek parancsait. – Tiroliak lehetnek, elég zűrös az akcentusuk. Igen, azt mondják, akna volt. Amikor a parancsok eljutottak a katonákhoz, azok újból a jámboran várakozó foglyok felé fordultak, és a puskáikkal mutogatva jelezték, hogy induljanak tovább. Várjatok! kiáltotta az egyik orosz, egy vastagajkú negyvenes civil, aki vattázott sapkát viselt, az állal a megkötve. Ez az ember partizán? Markovra mutatott. Mindenki elcsendesedett a domboldalon. Egy hónappal ezelőtt bejött hozzánk, minden krumplit és ennivalót ellopott. Azt mondta, kell a háborús erőfeszítéshez. Halljátok, ez partizán. Sok németet megölt. Markóva civilekre nézett, fejét félre billentve, mint a harci kutyák. Fogd be a szád, mondta halkan és elvörösödött az arca. Nekem te nem parancsolsz nekem te többé nem parancsolsz. Három katonával odasiatatt egy leutnant, félrelögdösve a Markovot és vádlóját körülvevő foglyokat. Mi van itt? ordította. Ő lehetett a század tolmácsa, ukrán akcentussal beszélte az oroszt. Úgy nézett ki, mint egy nemrég lefogyott hájpacni, széles arca beesett, a bőr lógott a pofacsontján. A vádló előre szegezett mutató állt, ő meg úgy festett, mint egy nagyra nőtt gyerek, a fülvédővel meg a remegő szájával. A leutnanthoz beszélt, de nem vette le a szemét Markovról. Ez az ember gyilkos! Németeket ölt. Kolja már nyitotta a száját, hogy felszólaljon Markov védelmében, de vika hasba bökte hegyes könyökével, és Kolja csendben maradt. Láttam, hogy zsebre dugja a kezét, Nyilván a tokarevet markolta, hát ha szüksége lesz rá. Markov megrázta a fejét, és különös ronda mosolyra nyílt a szája. – Bazd meg az anyádat! – Most már nem vagy olyan bátor, mi? – Most már nem vagy olyan kemény legény. – Akkor keménykedsz, amikor krumplit lopsz az egyszerű emberektől. – De most mi vagy? – hé? Most mi vagy? Markov vicsorogva előkapott egy kis pisztolyt a vadász mellénye zsebéből. Megtermett ember volt, mégis egy amerikai káuboj gyorsaságával rántott fegyvert, s emelte fel a csövét, miközben vádlója botladozva hátrált, a körülötte lévő foglyok pedig félreugrottak. De a németek még gyorsabbak voltak. Mielőtt Markov megnyomhatta volna a ravaszt, a katonák MP40-eseinek rövid sorozatai apró lyukakat ütöttek a mellénye elején. Megbotlott, összeráncolta a homlokát, mint aki elfelejtett valami fontos nevet, aztán hanyat vágódott a puha hóban, átjuggatott mellényéből, vatta csomók szállingóztak. Vádlója némán bámulta Markov tetemét. Tudnia kellett, hová vezet a árulkodása, most mégis megdöbbentették a fejlemények. A leutnant gondolkodott egy percig, hogy megjutalmazza vagy megbüntesse az illetőt. Végül felszedte Markov pisztolyát szuvenérnek, és elsietett maga mögött hagyva a felfordulást. Katonái követték, csak egy kurta pillantást vetettek Markó fullájára, talán azon tűnődve, melyikük sorozata végezhetett vele. A század hamarosan újra masírozni kezdett, de volt egy kis változás. Most hat orosz haladt elől, tíz méterre a legközelebbi németektől, amolyan emberi taposóként. Számukra minden lépés maga volt a rettenet, azt lesték, mikor feszül meg egy drót, mikor oldódik ki a talpuk alatt egy rúgó. Legszívesebben futásnak eredtek volna, de három lépésnél nem jutottak volna tovább, lekaszálták volna őket a katonák géppisztolyai. Senki sem maradt Markov vádlójának közelében. Fertőzött ember lett, pestises. Magában motyogott, magyarázkodott, szeme erre-arra járt, várva a megtorlást. Tucatnyi sorral voltam lemaradva tőle, vika és Kója között taposva a Ha valamelyik fogói elég hangosan szólalt meg, hogy a németek is hallják, egy katona ráförmett. Halt, maul! Nem volt szükség tolmácsra, hogy megértsék, és az orosz gyorsan befogta a száját. Lehajtotta a fejét és megszaporázta a lépteit. Azért persze lehetett beszélgetni, ha az ember halkra fogta a hangját, és fél szemmel az őröket figyelte. Részvétem a barátodért. Mormoltam Vikának. Ő csak ment tovább, nem felelt, mintha meg sem hallotta volna. Arra gondoltam, talán megbántottam. Jó embernek látszott, tettem hozzá. Mindkét mondat banális volt, felszínes érzelmeket tükrözött, olyan távoli rokon temetésére valókat, akit nem is kedvelt az ember. Nem róhattam föl neki, hogy ügyet sem vett rám. Nem volt az, mondta végül, de én kedveltem. Azt az árulót fel kéne lógatni. Suttogta kólya leszeget fejjel, hogy ne hordjon messze a hangja. Mogorva tekintetét az árulkodó tarkójára szegezte. Puszta kézzel is kitörhetném a nyakát. Értek hozzá. Ne foglalkozz vele, intette levika. Nem számít. Markovnak számított, mondtam. Vika rám pillantott és elmosolyodott. Nem az a húsevő mosoly volt ez, amit korábban láttam. Meglepte a megjegyzésem, mintha csak egy mongol idióta fütyülte volna el neki a fürelízt hibátlanul. Igen, Markovnak számított. Fura alak vagy te. Miért? Nagy csibészakölyök, mondta Kolja, és játékosan a vesémbe boxolt. De sakkozni azt tud. Miért vagyok fura allak? Markov nem fontos, válaszolta Vika. Én sem vagyok fontos. Te sem vagy fontos. Megnyerni a háborút, csak a fontos. Nem, vetettem ellene. Nem értek egyet. Markov fontos volt. És én is az vagyok, meg te is. Ezért kell győznünk. Kólya felvonta a szemöldökét, Meglepte, hogy szembeszálltam a kis fanatikussal. Én meg aztán pláne fontos vagyok, jelentette ki. Éppen a huszadik század legnagyobb regényét írom. Ti félig szerelmesek vagytok egymásba, mondta Vika. Tudtátok? A kimerült emberek komor menete összetorlódott előttünk, a gyalogos forgalom leállt, zavarodott foglyok tanakodtak, vajon mi akadályozza a tovább haladást? Az egyik csizmátlan orosz katona abbahagyta a járást. Néhányan, akik az alakulatába tartozhattak, könyörögtek neki, hogy menjen tovább. Rimánkodtak, szentségeltek. Ő csak a fejét rázta, nem szólt egy szót sem, lába belegyükerezett a húba. Egyik barátja meglökte, de hiába. Az illető megmakacsolta magát. Amikor a németek odarohantak géppisztolyaikkal hadonászva és a maguk nyelvén ordítozva, a vörös katonák kényszeredetten elhátráltak halára ítélt bajtársuktól. Az rámosolygott a németekre, és gúnyos náci köszönésre emelte a karját. Még épp idejében fordította el a fejemet.